Urte berrion eta abar entzule. Larun batean, urtarrilean urte guziz egiten den manifa iraganen da Bilbon. Euskal preso politikoak etxan nahi eta behar baititugu anitzek. Egia da mobilizazio honek ez dituela aterako, baina bide horretan laguntzeko egiten da. Hene ustea palean, fasismoaren aurka borkatzeko bezala, Preso politikoak atera daitezen frente guztietan eta antolatua izan behar da. Hal ere, garai batean gertatzen etzena gertatzen da gaur egun. Mobilizazio horrekin bat egiten ez zuten eta kasu batzuetan ere aurkako jarrera duten ezkertiar eta euskaldunak ditugu inguruan. Anitz gainera, garai batean itsordu hau sekula galtzen ez zuten horietakoak dira. Alta ez da ez moldeetan, ez mezuan, gauza hondirik aldatu amar ogoi urtez. Amnistiaren bandelularik ez dela eramaten behar bada, ez dutuzte desberdintasun handirik denik. Salbu, presoen ateratzea, bai alabai, garaipenaren ondorio izan behar dela pentsotzen bada. Eta bizik hiurrungira egoera horretatik. Aitzitik, kartzelak usteko hauek betetzen zituzten bideak ibili ditugu pertsonalki ez dit etika garazorik sortzen, konfrontazio zuzenaren estrategiak, baina horretarako, babesa eta indarra behar direla deritzot. Ez da gaurko kasua. Hori bai, karrikak hartu behar ditugu. Konfrontazioa beharrezkoa da. Bai presoak ateratzeko, bai laburantza eta eraikuntza lurrekin gertatzen den basakeriari buru egiteko, bai amaluraren suntsitzea gelditzeko, bai hendeak nahi bezala joan eta jiteko eskubidea defenditzeko, bai gure hizkuntza desa ertzetik salbatzeko, bai nazio gisa zapalduak izanki euskaltasuna aldarrikatzeko, bai aldarrikapen horretan denek likua atzeman dezaketela errateko. Denek dezagun, mundua antolatua den bezala zapaltzaidea dela. Dena gira noizbait zapaldu eta zapaltzaide. Baina, gauzak aldatzeko borondate sari bagira, Saia gaitezen ura botatzen, ik bultzago hor hortikan eta bultzanik emendikan. Bultzatzeko ondoko itxordua, Bilbon izanen da larun honetan. Gehiago izanen dira eta aietara ere joan beharko da.